Poem, autor, Nichita Stănescu Spune-mi, dacă te-aș prinde într-o zi și ți-aș săruta talpa piciorului, nu e așa că ai șchiopătat puțin după aceea de teamă să nu-mi strivești sărutul? Lectura Maia Martin